Bán Karpatia Kárpátia sorozat 3, a Sziget király kincse, Adrion ciklus. Kárpátia keleti határain legyőzhetetlennek tűnő idegen sereg tűnik fel, hogy egymás után elpusztítsa a középkori szintre süllyedt királyságokat. A messze délen, Adrion partvidékén élő népek azonban még mit sem sejtenek a közelgő veszedelemről. Mindenki kreszon sziget királyának küszöbön álló menyegzőjére készül, melyet az uralkodó soha nem látott pompával kíván megünnepelni. Hogy elkápráztassa alatolóit, sok ezer halára ítélt rabszolgát kényszerít féle gigantikus gladiátor játékban való részvételre. Szerencsétleneknek egy tengeri ütközetet kell megvívniuk Kresszon partjainál olyan ütközetet, melyet bizonyosan nem él túl senki. A pusztulásra szánt foglyok közt hamar feltűnést kelt egy nomád harcos kán Morgare, akinek eszéve sincs a környék csőcselékét szórakoztatni. A tengeri gladiátor játékból így hamarosan valódi vérremenő ütközet lesz, melynek végső célját csak kevesen ismerik. Bánmór kalandos Kárpátia sorozatának talán legizgalmasabb fejezeteit ezek az Adrion történetek alkotják. A sziget királykincse és a következő a Robok úrnője két sodró lendületű, nagyszerű regény, varázslatos helyszínekkel és felejthetetlen karakterekkel.